Henry Cutner Temetői patkányok Az öreg Messon, Salem egyik legrégebbi és legelhagyatottabb temetőjének őre hadilábon állt a patkányokkal. Nemzedékekkel ezelőtt jöttek fel a dokkokból, és megtelepettek a temetőben. Egy csapat szokatladul nagypatkány. És Messon Miután az előző őr rejtélyes eltűdése után elfoglalta a helyét, elhatározta, hogy megszabadult tőlük. Eleinte csapdákkal próbálkozott, és mérgezett ételt helyezett el a járataikban. Később rájuk lődözött, te piába. A patkágyok maradtak, sokasodtak, és falán kordáig előzöllötték a temetőt. Nagy terbetűek voltak, még a Muz képest is, amely nem számítva szörtelen, szürkés, rózsaszín farkát, néha a tizedöt hüvelyk hosszúságot is eléri. Messzön látott már terbetes, bacska nagyságúakat is. És amikor a sírásuk hébe-hóba a járataikra bukkantak, a bűzös alagutak elég szélesek voltak ahhoz, hogy akár egy. Ember is végigkúszhatott volna bennük. A nemzedékekkel ezelőtt távoli partokról érkező hajók különös rakománygyal futottak be a rothadó kikötőbe. Messon olykor eltűnődött a járatok rendkívüli méretén. Eszébe jutottak a nyugtalanító legendák amelyeket a boszorkányoktól kísértett szálembe érkezése óta hallott. Történetek egy halott és kegyetlen világról, amely a szóbeszéd szerint az elfeledett föld alatti odókban létezik. A múlté már az az idő, amikor Cotton Mother leszábolt a sátán ibádókkal. Akik szörnyű, orgiákon áldoztak Hekatének és a psötét lelkű Magna Maternek. Ám a házormok azóta is vészjóslókomorsággal hajolnak össze a keskeny macska köves utcák fölött, és az beszélik, Isten káromló rejtélyek és titkok rejlenek a pincékben és barlangokban, ahol továbbra is pogány rítusokat üldek dacolva a törvényjel és fejüket Őszfejüket csóváva állították a védek, hogy patkányoknál és férgeknél is rosszabb dolgok tanyáznak az ősi szálemi temetők átkos földjében. Aztán különös volt ez a patkány iszony is. Messzon Ugtálta evérengző rácsálókat, és tartott is tőlük. Jól tudta, milyen veszélyt jelent, felvilladó, tűhegyes, tépő foguk. De az öregek megmagyarázhatatlan rettegését az elhagyott lepte házaktól mégsem tudta megérteni. Hallott már kósa hírezteléseket a föld mélyén tanyászó, kísérteties lényekről, melyek a patkányokat vezénylik, szörnyűséges serekként vetve őket hadba. Az öregek azt hogy a patkányok küldöncként járnak a fenti világ és a mélyen szálem alatt húzódó zard ősi barlangok között. A sírokbóra volt hullák, Állítólag a föld alatti éjjí lakomákhoz kellettek. A patkányfogó regélyében Isten káromló borzalom rejlik, és Avernus sötét kútjában ördög nemzette szörnyetegek nyüsöknek, melyek sohasem berészkednek napvilágra. Masszan nem sokat törődött a a szomszédaival nem barátkozott, és mindent megtett, hogy a patkányok létezését eltitkolja az alkalmatlankodók elől. Tudta, hogy egy vizsgálat kétség kívül sok sír felnyitásával járna. Néhány összerágott, üres koporsó még a patkányok számlájára írható de a megcsonkított tetemekre már nehezen találna magyarázatot. Fogtöméshez a legfinomabb aranyat használják, és ezt nem távolítják el temetéskor. Na persze, más a helyzet a ruházattal. A temetkezési vállalkozó egyszerű poplin öltőről gondoskodik, az nem sokat ér, és könnyen fölismerhető. De az aranyjal másként áll a dolog. Néha napján meg akadtak is, és nem éppen jó hírű orvosok, akiknek hullára volt szükségük, s nem nemigen válogattak a beszerzési helyet illetően. Eddig Massonnak sikerült elkerülnie a vizsgálatot. Elszántan tagadta a patkányok létezését. Jó lehet, néha zsákmányától fosztották meg. Miután szörnyű tolvajlását elvégezte, nem érdekelte a hullák további sors, s a patkányok óhatatlanul elvonszolták a tetemet a koporsó rágot keresztül. A járatok mérete olykor nyugtalanította a messzent. Ugyancsak szokatlan körülmény volt az is hogy a patkányok mindig a koporsó végét rágták ki, sohasem a tetejét vagy az oldalát. Szinte úgy tűnt, valamely valószínűtlenül intelligens vezető irányítása alatt dolgoznak. Messzen épp egy nyitott sírban állt, s az utolsó lapát nedves földet dobta a gödör melletti földkopacra. Lassan szitáló eső esett. Már hetek óta áradt a püffet felhőkből. Pocsolyás, süppedő, sárga latyak lett a tebető, melyből rendetlen serekként nőttek ki az eső most a sírkövek. A patkányok visszahúzódtak odóigba. napok óta egyet sem látott. Sovány, borostás arc mégis rosszallóan ráncolódott. A koporsó, amelyen állt, fából készült. Már jó pár napja megvolt a temetés, de eddig nem merte bolygatni a sírt. Az elhúnyt egyik rokona még a szakadó esőben is rendszeresen kiállt a temetőbe. Ilyen késői időpontban azonban alig ha várható. Bármelyik keserű bánat emészt is, gondoltam, eszen torz Felegyenesedett, és félredobta az ásót. A temetődombról látta az esőfüggönyön keresztül homályosan vibráló fálemi fényeket. Zsebéből előhúzta elemlámpáját, most szüksége lesz rá. Fogta az ásót, és lehajolt, hogy megvizsgálja a koporsó zárócsavarjait. Egyszerűen megberevedett. Lába alatt nyugtalan mozgulódást, kaparászást észlelt, mintha valami mozogna a koporsóban. Egy pillanatig babodás félelem cikázott át rajta, és ezt hamarosan felváltotta a bosszúság. Midő rádöbbent a hang jelentésére. Ismét megelőzték a patkányok. és srófolta a csemarokat. Az ásó hegyét aláfeszítve felbattintotta a fedelet, majd leemelte, és a hűvös fénycsóváját a koporsóra irányította. Az eső a fehér szatébélést paskolta. A koporsó üres volt. Masson errebben ő mozdulatra lett figyelmes, és arra irányozta a fényt. A koporsó vége ki volt rágva, és jókora jogtátongott a sötétségben. Egy fekete cipő épp most volt eltűnőben. És messzont rádöbbent, hogy a patkányok csupán néhány perccel előzték meg. Négy kézlábra huppant, és a cipő után kapott. Lámpája a ledőlettől a koporsóba esett, és kialudt. A cipőt elragadták a keze ügyéből, és éles, izgatott sikkantás hallatszott. Messon megkereste a lámpát, s az alagútba világított. Jó, széles járat volt. Annak is kellett lennie, hisz egyébként nem lehetett volna végigvonszolni benne ahol testet. Messon nyugtaladul töprengett. Mekkora patkányok lehetnek azok, amelyek képesek elhúzni egy emberi testet? Ám a zsebében lév töltött revolverre gondolva, megnyugodott. Ha közönséges holtestről lett volna szó, a patkányok prédájául hagyja inkább, mint hogy a keskeny alagútba merészkedjék. De visszagondolta, jól megfigyelt, különösen szép kézelőgobbokra, meg a gyakkendőtűre amelyet kétségtelenül igaz gyöngy díszített. Pillanatnyi tétovázás után övére tűzte hát lámpáját, s az alagútba vászott. Épp elfért, de azért valahogy előre gyomakodott. Lámpája fényében látta az alagút nedves földjében szolódó cipőket. Teljes erővel kúszott, néha csak ügyel bajjal bírva tovább préselni sovány testét a szűkjáradban. A levegőt dohos hullaszag járta át. Mason elhatározta, ha egy percen belül nem éri utol a tetemet, visszafordul. Lassú bogárként kezdett belémászni a megkésedt félelem, de hajtotta a kapzsiság, tovább törekedett. Útközben többször is érintve oldaljáratokat. írkos és nyálkás volt az alagútfala, s kétszer is hallotta a mögötte leszakadó földarabok kuppadását. Másodszóra meg is állt, s gyakát hátratekervő visszakéblelt. Persze semmit sem látott, ezért leakasztotta a lámpát az övéről, s hátra világított. Jó néhány görönt a földön, és egyszerűen földrenget előtte helyzetének veszélyessége és szörnyűsége. A beoblás gondolatától búzusa alaposan felgyorsult s úgy döntött fel, hogy az üldözéssel, pedig már csak nem utolérte érte a tetemet és láthatatlan itt. Hanem egy dolgot számításon kívül hagyott. Az alagút túlságosan szűk volt ahhoz, hogy meg tudjon benne fordulni. Egy pillanatra vakrébület hasított belé, majd eszébe ötlött, hogy az imént hagyott el egy oldaljáratot. Nehézkesen hátra evickélt, még oda nem ért. Lábát az elágazásba dugta, s addig hátrált, még képes volt megfordulni. Azután szaporán visszafelé arra szólt. Oh, a térdei sajogtak a horzsolásoktól. Gyötrő fájdalom nyilalt a lábába. Érezte, hogy éles fogak mélyednek a húsába, s őrjögve hátra rúgott. Metsző visítás, majd suranó lábak nesze hallatszott. Hátra vetette a fény és a rémülettől felzokogott, amint a tucatnyi, feszülten figyelő patkányt meglátta. Keskegyvágású szemük ragyogott a fényben. Jókor orbótlan lények voltak, akár egy bacska, akkorák. s mögöttük sötét alakot pillantott meg, mely fürge oldal mozdulattal osont az árnyékba. Az elképesztő mérete láttán messze megborzongott. A fény egy pillanatig visszatartotta őket, de aztán közelebssetten Foguk halvány sárgá pillant a fényben. Messon a pisztolyáért nyúlt, majd nehezen előkotorta a zsebéből, és gondosan célzott. Igyekezett az alagút ázott falába préselni a lábait, nehogy a kitekert testhelyzetében véletlenül azokba röpítsen golyót. A lövés, bengdörgészerű robajától süketen köhécselt a füstfelhőben. Mikor a hallása visszatért, és a füst eloszlott, látta, hogy a patkányok eltűntek. Eltette a pisztolyt, gyorsan tovább kúszott, de egyszerre csak újból megrohanták. A láb rajzottak, őrültem, visítozva harabdálták. S borzalmas rikácsolással kapott a fegyvere után. célzás nélkül lövöldözött, és csupán a szerencsém múlt, hogy nem lőtte szét a saját lábát. Ezúttal a patkányok nem húzódtak vissza olyan messzire, és messön olyan gyorsan kúszott a szűk alagútban, ahogy csak bírt, készen arra, hogy a támadás legelső hangjára ismétlőjött puhán irabló lépteket hallott, s a háta mögé világított. Na, egy patkány figyelte várakozóan. Hosszú kuszabajsza bekrándult. Szőrtelen, rücskes farka lassan járt ide-oda. rá ráüvöltött, mire a patkány eliszkolt. Tovább kúszott a könyök édejesetet lő oldaljáratnál megállt egy pillanatra, mert elől néhány méternyire formátlan valamit látott a nedves agyagon. Először leszakadt földdarabnak vélte, majd emberi testre ismert. Barna összeaszott múbia volt. És messze szörnyű megrázkódtatásként érte a fölismerés. A test mozgott, messzom felé bászott. A zseblámpa fakó fényében a férfi iszogyatos szörnypofát látott az arcához közeledni. Rég holt tetem érzelem nélküli, beroskat képű kopogyája volt. A pokol leletét árasztotta. A duzzattan türemkedő szemek vakomberettek előre. Bágyatök gyögéssel közelített. Rojtos, sarjadzó ajka. Értózatos, sóvár vicsorba berevedett. Messant megdermesztette a határtalan undor és ret. Tenett. Már kis hián elérte a közelgő borzalom, amikor Messon őrjöngve az elágazásba gyömöszölte magát. Nyobában killódó bászás hangja hallatszott, a rémség tampán követte. Messon hátra sandítva felüvöltött, és kétségbe esette nyomult előre a szűk alagútban. Ügyetlenül mozgott, az éles kövek, mint duntalan a kezébe, térdébe vágtak, záporozott a szemébe a föld. Egy pillanatra sem megáldi. megállni, zihálva, hisztérikusan káromkodva, és ibátkozva törtetett tovább. Diadalmasan visítozva, szemükben szörnyű, sóvárgással rohanták meg a patkányt. Mason már-már megadta magát a vérszobjas fogaiknak, mikor nagy keservesen sikerült őket visszaverni. Az alagút egyre keskenyedett, és eszeveszett rémületében, sikoltozva rúgkapált és lövöldözött. Még egyszer csak üresen kattant az ütőszek, de legalább a patkányok eltűntek. Nagy kő alá ért, amely mélyen belesüppett az alagút megyezetébe, és fájdalmasan vágott a hátába. A neki lökött ő tesszújtól a kő kissé megígott, és messzon rettenet a agyába, ötlet ötletvillant. – Ha ki tudná szabadítani, eltorlaszolhatná vele az alagutat. Az esőzésektől nedves, vizegyős volt a föld, s Messon félig fölfelé gebeszkedve körbe ásta a követ. A patkányok közelebb gyomultak. Látta a lámpa fénysugarában parázsló szebeket. Őrül sietséggel kapar tovább. A kő engedett, s miután Messon megrántotta, Alapjaiban megredült. Egy patkány közelített, a korábban látott példány. Szürkén, leprásan, rútul lopakodott előre, narancsárga fogait kivicsorítva, és nyomában a vak fantom gyögdécselt. Meszon egy utolsó vadráddítást adott a Érezte, hogy megcsuszamlik, mire sietősen tovább állszott. Mögötte lezuhant a kő, és fájdalmas sikoly hallatszott. Lápszárairől göröngyök záporoztak. A két lábfejét alig tudta kiszabadítani a leobló súlyos föltömeg alól. Az egész alagút obladozott. Meszon a félelemtől zihálva vetette magát előre, miközben mögötte alázúdult a bedves Az alagút mindinkább inkább leszűkült, s végül alig bírt már keze, és a lába révét előre jutni. Angolnak én tekergődzött tovább. S hirtelen Szatén repedését éreztek a parászókörbei alatt. Feje valami keménybe ütközött. megmozgatta a lábait, és ráeszmélt, hogy nem nyomja már őket a leoblott föld. Hasonfeküdt, és amint megpróbált fölemelkedni, kiderült, hogy a tető csupán néhány hüvelyknyire van a hátától. Rémület szállta meg. Amikor útját állta a vak borzalom. Kétségbeesésében egy olyan oldaljáratba vetette be magát, amelynek nem volt kiárat. Egy koporsóban hasalt, üres koporsóban, amelyben a patkányok rákta lyukon átkúszott be. Megpróbálta hátára fordulni, de nem tudott. A koporsó fedél könnyörtelenül ellenállt. Meg se bírta mozdítani. De még ha sikerülne is kitörnie a koporsóból, hogyan kaparja át magát öt lábnyi keményre döngölt földön? Levegő után kapkodott. Szörnyű volt a bőz, és elviselhetetlen a forróság. A rébület görcsös rohbába, foszlágyokra szaggatta a szatént. Hiába való kísérletet tett, hogy lábával beleásson a medekülés útját elzáró föltorlaszba. Ha legalább meg tudna fordulni, talán kikaparhatná magát a levegőre. A levegőre! Mellét kínzó forróság törte, szemkujúi lüktettek. Úgy rébb feje egyre duzzat, mint nagyobbra és nagyobbra. Egyszerre csak megütötte a fülét az újjogó patkányok visongása. Eszelős rikácsolásba kezdett, de nem bírta őket túlharsogni. Pár pillanatig hisztérikusan dobálta magát szűk börtönébe, majd fuldokolva elcsöndesedett. Szebe lecsukódott, elfeketetett nyelve előbokott, s fülében az őrültem visítozó patkányok zsivajával aláberült a halál sötétjébe.